DMSD som una empresa de caire privat, reflexiva i creativa. Elaborem propostes formatives, tant dins l'àmbit de l'educació formal com l'àmbit d'empresa. Busquem la innovació, l'actualització constant del nostre equip i dels nostres productes i l'integració de les TICs a l'aula. En conseqüència, apostem pel creixement de les persones, la formació de qualitat i centrada en l'alumne, tot dins el marc europeu d'excel·lència. Som un equip multidisciplinar composat per Maite Gutiérrez, psicòloga i experta en direcció de projectes de learning i gestió docent. Mireia Usart, física i experta en direcció d'equips multidisciplinars i gestió econòmica. Anna Jubete, pedagoga i experta en creació i disseny de materials de learning. Montse Roca, mestra i informàtica experta en disseny instruccional i plataforma Moodle. Per al projecte Volem, incrementa l'ús del català arreu del territori, proporcionat tant formació oficial com no oficial, presentar i preservar la llengua i la cultura catalanes. A més, volem fer-ho d'acord amb les directrius del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Ho farem mitjançant una actuació transparent amb l'usuari, actualitzant els continguts, analitzant el context i els seus usuaris individuals per tal de detectar les necessitats a cobrir, procurant crítiques constructives per a la millora constant de tots els serveis. El resultat? Català per a tothom. Objectius, molts i diversos, entre els que destaquem formació de prestigi, la innovació de solucions i serveis, una plataforma reconeguda i d'acord amb la pedagogia triada i el creixement de les persones. El nostre model pedagògic s'enmarca dins el model constructivista, Prenem paràmetres del seu corrent social. Centrem l'aprenentatge en l'alumne, que pren un rol actiu, el docent l'acompanyarà al llarg del procés. Apostem pel treball grupal i el Learning by Doing. It". I tot en modalitat virtual. Hem investigat en quin entorn ens movem. Així, hem identificat el perfil dels discents, les funcionalitats de la plataforma, hem valorat com afrontar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'un idioma i ens hem preguntat què falta en l'oferta actual. Els materials del projecte prenen un rol coherent amb el model pedagògic triat, estan en format hipermèdia i són tant de creació pròpia com reutilitzacions dels objectes existents dins la comunitat digital docent. L'espai formatiu haurà de tenir un plantejament constructivista, haurà de ser de codi obert i programari lliure, contemplarà estàndards per tal de facilitar la seva reutilització, haurà de poder adaptar-se a les particularitats concretes i encabir-se dins la infraestructura de la Generalitat. Parlem de la plataforma Muda. La plataforma serà accessible a través de la web del projecte. Contemplarà diferents perfils d'usuaris amb accés a les funcionalitats acords amb el seu rol. A més, el procés docent i la plataforma donaran cabuda a l'ús de les eines 2.0. L'estructura amb la que comptem per dur endavant català per a tothom té a l'alumne en el centre del procés i compta amb quatre àmbits diferenciats. Recursos humans i docència, disseny instruccional i materials, tecnologia i programació i, finalment, màrqueting, qualitat i finances. Per això, treballem en xarxa amb professionals de cada sector. Hem planificat el temps de disseny, creació i seguiment del projecte definint les tasques de cada àmbit, tenint en compte les interdependències i donant marge per a imprevistos, i assignant responsables de tasca. Fem un seguiment formal de tot el procés. La inversió econòmica del projecte es divideix en 5 grans comptes. La creació i adaptació de materials didàctics, el disseny del projecte, la coordinació docent i d'autors, l'adaptació i personalització de la plataforma i la creació dels serveis del campus. Els costos variables es divideixen entre aquells de personal i els de tecnologia. Al tractar-se d'un projecte virtual, els costos fixes només contemplen la gestoria, els impostos i el màrqueting. La viabilitat del projecte està assegurada. Gràcies als mecenatges amb entitats culturals, la venda de cursos a entitats privades i els ingressos de les matrícules de l'alumnat. Gràcies per la vostra atenció.